itu lebih berat daripada gunung Uhud di dalam timbangan nanti pada hari kiamat beliau radhiyallahu taala telah mengatakan man arada barang siapa yang ingin ayyam zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati alaiha khatamu. yang mana di atas wasiat itu terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an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 sebab pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu wasiah yang ditulis di atas kertas lalu kemudian diletakkan stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya akan tetapi penyebutan khatam penyebutan stempel yang disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an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 فَلْيَقْرَ قَوْلَهُ تَعَالَى مَقَهَمْدَ عَلَمْ رَكَ مَنْ بَاكَى فِرْمَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إلى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا يعني beliau membecah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 Demikian pula apabila dilihat pada muridnya dan juga muridnya tersebut merupakan murid keduanya. Murid Daud bin Yazid dan Daud bin Abdillah al-Audi. Kalaulah kedua perawi ini dua-duanya siqah, tidak jadi masalah. al hadith haithumma dara dara ala siqah. Karena hadith dimanapun berputar, selama dia berputar kepada perawi yang siqah, maka demikian tidaklah memudaratkan kesohihan dari suatu hadith. Akan tetapi yang menjadi masalah...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 yang pernah anda dengarkan dari Syekh Mugbil rahimahullah, bahawa beliau tawakuf di dalam uh, mengizbatkan sanat ini, disebabkan karena tidak adanya karain yang menguatkan siapa Daud al-Audi di dalam riwayat tersebut sebenarnya. Apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah? Akan tetapi Syekh Mugbil al wadi rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong untuk menetapkan bahawa,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 dan tidak memberikan rumus uh, pada Daud bin Yazid al-Audhi bahwa beliau termasuk salah satu perawi dari Al Imam al Thirmidi. Allahul A'lam bissawab al-Khulasah bahwa ini adalah merupakan perkataan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud di mana beliau hendak memberikan tanbih dan peringatan. akan pentingnya sepuluh hak-hak yang disebutkan di dalam firman Allah. Subhanahu wa ta'ala tersebut Wallahu anamu bis sawab Ilahuna ikhwan Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Tafadlalu hafidhakum allah